Tornem de la pausa publicitària i en aquest matí de Ràdio Palafrugell, de, en aquest programa de l'hora del peix fregit, doncs comencem amb càpsula d'educació, n'ha de no dir, càpsula de... de oh, per, psicologia, anava a dir després, hòstia. Tornem amb càpsula de sèries amb el Narcís Mir, que ens porta doncs, un dilluns més la sèrie Una Recomanació. Eh, bon dia, Narcís. Hola, molt bon dilluns. Doncs. Amb què comencem? Amb què ens portes avui? Mira, d'avui avui recomanem una sèrie uh, prou, prou interessant, que porta per títol Fus Verdon, que són els dos cognoms els dos noms dels, dels protagonistes una sèrie en clau també podríem dir històrica no? perquè uh -huh. retrata la relació d'aquests dos personatges I, i, i ho volia parlar, primera per trencar la dinàmica que portàvem a les últimes setmanes eh? entre sèries carregades d'acció sí. i de superherois i de superherois va bé fer un Kit Kat i d'altra banda, perquè sé que molts de vosaltres amb la febre aquesta de, de Joc de Trons us heu donat d'alta HBO mm -hmm. i HBO té moltes més oportunitats i moltes més propostes que, que cal destacar perquè després quan acabi segurament podeu-vos donar de baixa i per tant doncs, aprofiteu per veure alguna altra sèrie d'Acbeo. Aquesta sobretot perquè és, és molt interessant i a qui li agradi el món de, dels musicals i li agradi el món de Broadway, uh -huh. doncs és, podríem dir, imprescindible perquè són dels noms cabdals per entendre què és, què és Broadway i què és, i què és els, els musicals, no? Uh, la principal figura és la de Bob Fouse sí. molt conegut, criògraf doncs, de, de referència i sobretot doncs, director no només teatral sinó també del cinema que molts de, dels musicals del cinema que han passat a la història i seguiran perdurant porten la seva signatura però possiblement l'altra banda, doncs, la de, de Gwyn Vernon no, no és tan coneguda sí que eh, tothom sap que era la seva parella que formaven una parella creativa Uh, molt, molt important. Uh -huh. però és, és una de les ballarines doncs, més importants que ha donat Broadway, però possiblement aquí uh, a Europa uh, ens ha estat molt més difícil que arribés no? El fet de la interno... el fet internacional de, de, del cinema que fa que arribi, que arribi a tothom sí. Doncs, va fer que la figura de Bob Foss fos, fos coneguda internacionalment, però poder ella, al el ser una ballarina tan important a Broadway, doncs possiblement la gent que no, que no coneix aquest món o que no ha estat habituada al, al teatre musical de, de Broadway, no, no, no la té tant de referència i és important, mm -hmm. doncs, que la, la sèrie també se centra en ella i, i em faci, faci una apunt important d'aquesta relació, no? D'aquesta relació sentimental i creativa, no? Que, que a vegades, doncs, Uh, arriba a xocar perquè són dos personalitats molt fortes i és el que explica la sèrie no? uh, el fet de que es van trobar i aquest fet de compaginar doncs, la feina i compaginar la, la, la vida sentimental que sempre és un, és un xoc sobretot si, si són dos personatges amb, amb una força tan, i amb una personalitat tan, tan potent uh -huh. doncs... i el, el més interessant és que si us agrada uh, el, els musicals hi ha un element prou important que és veure com es van coure doncs, eh, números musicals que, que han passat a la història no? si, si us agrada una pel·lícula de referència de Bob Bobfuss com és Cabaret doncs el primer capítol arranca quan eh, es comença a preparar la pel·lícula i és interessant veure no? com... com en algun moment aquells números musicals que tots tenim a la retina i que tots recordem doncs com per dins una mica com, com es van coure no? uh -huh. i això sempre pels cinèfils és, és interessant, coneixo la veritat és que ben diferent eh, del que hem anat parlant les darreres setmanes i això també està bé, al final doncs, també obrim una miqueta Uh, la mirada, no? ampliem doncs, aquest tipus de sèries uh, temes uh, o sèries que tinguin entre ells perquè et suposo que no només es posa el focus en els musicals no? que és com un a més a més, uh, el, el focus està més en la relació entre aquestes, sí, sí entre és, dos és la relació de, de, dels dos protagonistes però clar, evidentment, com que uh, és una sèrie que parla molt de, de, de la creativitat, de la creació sí. de, de com van saber revolucionar una mica al món dels musicals doncs, té, té aquesta vessant històrica no? més mm -hmm. que, que tots coneixem més biogràfica, podríem dir eh? però també doncs, incideix en, en, en la relació de parella i també veure com un creador tan important es recolza la figura de la seva parella com treballen junts, com conviuen junts i, i també com, com s'ajuden i com alguna vegades també doncs, aquestes relacions a tendeixen a, a la destrucció perquè Bonfus va ser un personatge així podríem dir molt fosc amb mm. carregat de problemes psicològics carregat de, de problemes amb la beguda i les drogues i per tant eh, és interessant conèixer la, la figura d'aquest creador tan, eh, tan important i d'altra banda la importància de ressorgir el musical en una època on possiblement l'estrella dels musicals s'havia anat apagant. Als anys 40 i 50 el Hollywood daurat, podríem dir, fa que els musicals tinguin molta importància, però després és un gènere que pràcticament es manté molt viu als teatres, però sí que, per exemple, en el món del cinema... Pràcticament estava decadent, no? I pel·lícules del 70 de Bonfus o pel·lícules com Cabaret van fer ressorgir aquest gènere, a més donar li una volta totalment diferent, no? No eren aquells musicals amb aquells colors tan estridents, ni, ni tan vius, ni tampoc tan carregats d'optimisme. Mm -hmm. Potser eren diferents, més semblants a la seva personalitat, però sí que, que va fer ressorgir un, un gènere, no? doncs eh, aquest ressorgiment de, de, dels gèneres musicals doncs, eh, es pot veure plasmat amb aquesta sèrie amb no? aquesta relació d'aquest artista, d'aquest creador i d'aquesta ballarina eh, qui recreen aquests personatges? Aquí I i l'altre punt important és que està, està recalcat sobre dos, les espatlles de dos actors molt, molt, molt importants i que ho fan molt bé mm -hmm. una és, ella és Michelle Williams Uh, una actriu prou coneguda en el món de, del cinema i que ha tingut una carrera molt, molt estable i que ha funcionat molt bé uh -huh. i que, a més a més, dono la sensació de que quan més temps passa, no? això que es diu que a les actrius quan tenen més anys doncs, se'ls donen menys papers, doncs Michelle Williams està convertint-ho en, en el contrari no? uh, des de que la vam veure uh, Missimana com Marilyn, que, que va fer de Marilyn Monroe doncs ara sí. torna a agafar un personatge històric i sense dubte ho fa, ho fa molt bé i d'altra banda, doncs, ell està interpretat per Sam Rockwell que també és un, actri, un actor molt, molt conegut i popular l'hem veure fa qüestió d'un any o dos, eh, tres anuncions a les afueres, sí. i que és un actor molt consolidat i que aquí es doncs, recrea la figura de Bobfuss fantàsticament bé, i són dos actors que es complementen molt bé i que són, són l'ànima de, de la sèrie. Mm -hmm. Per a nosaltres o poder a Europa, no?, aquesta sèrie té eh poder no ser tan reconeguda com a Estats Units no? per pel tema del gèneres musicals musicals no? aquí nosaltres van arribar i ens el, sí, no, no teníem tanta que, constància bon d'aquí i darrere és, no? és, un, és, un, és un personatge que es coneix internacionalment uh -huh. i, que, i que sí que és molt reconegut però poder la, la, la història personal i la història de les seves vivències al costat d'una actriu de musicals i una ballarina tan important eh, com va ser Berdon doncs Uh, pel públic europeu és, és menys conegut que pel públic nord-americà i per tant uh, això és prou important per destacar-ho i per, per conèixer-ho uh, més a fons no? i mm -hmm. tot i ser una sèrie d'aquestes que és, podríem dir, biogràfica que explica una història que doncs, està basada en la realitat sí que uh, combina molt bé doncs, aquest fet biogràfic però també la ficció d'una sèrie televisiva de veure com, com, com tenien aquesta relació, com creaven com portaven a terme els seus projectes i, a més a més, té el segell d'HBO que sempre mm -hmm. és un segell de, de qualitat. Molt bé, doncs... HBO que els tindrem... Els tindrem aviat, a prop, no? i tant, sí, i tant a prop, a, a doncs, Besalú, però, eh? Que ara va saber, doncs, que vinien a rodar Westwall, un Westwall que, ara en sortim una miqueta, eh? una petita pinzellada, no? En el seu inici, doncs, va crear molts adeptes i sí, l'assemblava molt ara, tancadora ara, ara i va tenir una bona... petita deixada, eh? Sí, ara... La... Eh? La ara la volen vendre com el relleu de, de, de Joc de Trons quan acabi, que serà la sèrie emblema d'HBO mm -hmm. i no sé, suposo que evidentment no ho és, però és una sèrie prou interessant, però després d'una primera temporada prou intensa d'uns primers capítols eh, prou, prou refets, la segona sí que va tenir certa davallada, però aquesta tercera que la rodaran aquí, suposo que farà que molta gent s'hi enganxi i veurem com, com sorgeixi també veure que joc de Trons no hi és doncs sup que mm -hmm. faran una aposta important per a aquesta tercera temporada i per convertir-la en una de les dels emblemes de, del seu segell. Donc sí hauran de', de intentartar donar-li una volta més a aquesta sèrie donc per intentar donc que, que pugui agafar aquest relleu un buit el que deixarà joc de trons doncs que, que serà difícil de, de... Sí, sí, sí. al final és com és igual, no fem civils futbolístics, que, no. que portem unes setmanes que no cal, no cal fer-ne. Això del cicle sempre són... Sí, sí, sí. Doncs aquesta recomanació, doncs per aquells que us heu, heu fet de d'HBO per a aquest uh, Joc de Trons, doncs, uh, bé... Ja suposo que en deu, deveu haver descobert alguna sèrie més i és que doncs, com en totes aquest tipus de plataformes eh, hi ha una quantitat infinita de, de, de, de sèries, de propostes i per tant doncs és complicat saber-ne triar doncs avui us hem ofert aquesta Uh, sobre Fosverdon. Uh, suposo que és ser una temporada, això, no? no al final estem parlant d'una biografia i, per tant... Sí, de, de, de moment hem vist els primers cinc capítols uh -huh. i veurem després de la primera temporada, aviam, si és una sèrie que decideix uh, posar punt i final o, o té certa continuïtat per allargar la relació i veure com, com van treballar fins al final aquests dos, aquests dos personatges. Molt bé, Narcís. Doncs nosaltres ens retrobarem uh, la setmana que ve amb noves propostes. Ja doncs eh, encara en aquesta recta final d'aquest programa ja en ple més de juny per tant, doncs, Narcís, ens retrobem i que, que passis un bon dilluns Fins la setmana vinent